яка візьметься за економікою на Українах. У Льоху появилися свіжі газети. В них про інфляцію і згадки не було, але ми це тлумачили по-своєму. Власті бояться викликати заворушення. Мовчання – це ознака страху і безпорадності. «Економіка – це такий кінь, якого не втримаєш ніякою уздою», – заявив професор. «Треба чекати змін» підхопив Грушевич. Микола, який останнім часом усе частіше ночував з нами, чогось усміхнувся. Ми зустрілися поглядами. З виразу його обличчя я не міг збагнути, що він думає і про всяк випадок сказав. Все-таки, я не радив би відпускати ремінці. Секрет далі ярмарку не піде. Якби щось мало перемінитися, то вже і тут би знали. Отож, озвався Микола. Мені стало приємно, що потрапив у тон Миколиних думок. Та взагалі ми ожили. Олекса намалював гігантську колону на руїні. Павло щовечора награвав на скрипці. Грушевич зворушливо упадав біля Живецького, гроші якого ми завбачливо розпустили. Для мене особисто старалася Вікторова ванда. Вона називала мене батечком, добродієм і квітиком. Я написав, що Віктор починає видужувати, бо Грушевич таки переконав нас, що організм Живецького витримав кризу. Кривов'яз після голоду подобрішав, як у Лещина Теща. Він жартував, сміявся, намагався кожному сказати щось приємне. «Все минеться, запевняв він, захопленим зором обводячи нари, збираючи у веселі снопи дрібні зморшки навколо очей. Ми щовечора розкошували над казаном з вишневим варом, ще більше почали дорожити підвальними задумливими сутінками і нашими невибагливими розмовами. Ми говорили про те, що поляки продовжують у місті облави очищаючи його від бездомних. Цих неборак партіями гнали в концентраційні табори. Ми потай що тут, у самому серці Львова, ніхто не здогадається нас шукати. Ми були вдячні Брукові старовинної площі, на якому день при дні гомоніли ярмарки, і ми могли виринати з-під непоміченими, а так само пірнати назад. Нам щастило. Грушевич знайшов клієнтуру, Олекса успішно торгував хрестами, а якось, узявши з собою вербницю, вже не переніс назад. Картину купив якийсь можновладець, варшав'янин. Ми справили по ній поминки. Вдолю з чорнотою увійшов Ганиш, який влаштувався репетитором у польського офіцера. У мене відкрилася перспектива постійної роботи в казармах. Я клов на зиму дрова, їздив на товарну станцію за продуктами, але потерпав, що все це може одного дня закінчитися. Для біди, як кажуть, багато не треба, а вона ходила в місті пішки. Справжній страх охопив мене трохи пізніше. Я встав уранці з відчуттям якоїсь небезпеки і почав собі товкмачувати, що на світі нема такого, що могло б мене здивувати». На площі вже ярмаркували. Ця площа була ніби гамівкою, де накопичувалися сили життя. Їй йшов між рядами перекупок і раптом побачив Марійку Вістун. Вона продавала книжки і скрипку. Я нагнувся до книжок. Це були збірники народних пісень, музичні хори Лисенка, твори Шопена, Баха, Бетховена. І в цю мить я відчув біду. Зневірившись у тому, що це добре куплять, Марійка навіть не глянула на мене. По дорозі до казарми, під час роботи і потім, коли повертався, мене не покидало відчуття якоїсь загрози. Воно осідало в душі, як цемент. Ямарок потроху розпався, та Марійка все ще стояла на тому самому місці, де я її побачив уранці». Вона так слабко трималася, ніби звелась після довгої недуги. «Що чувати, Прокопе?» – спитала вона першою. «Та нема чогось добрих новин», – відказав я. «Ви працюєте?» «Комфорт воякам створюю».